Hediy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al-umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nare Falandarimitakonallahu subhanahu wa ta'ala itilina waudh zoyna rughna drayt Falandarimitakonallahu madharu itilina zadriitan awudh zimit itilis biti qur'anin dhe dërgoj profetin në ti, sallallahu aleyhu sallem, u dhëzuhë në të të të vërtajet të cilën e ka bërë të vetë me rrugë, të vetë me rrugë për të shpëtuar njeri u ditën e gjukimin për para Allah, subhanu wa ta'ala. Salavatë më të më njeri të akojë profetit ton, sallallahu aleyhu sallem, Mohamed ibn Abdillah, i dhe ashtu shokve ti dhe ndjekëzët të ti dhe ditën e gjukimit. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem na ka treguar që kiameti nuk ka vurëdhur bërë derisa të dalin disa shenja. Dhe shumë prej tyre shenjave tashmë kanë dalë. Por disa të tjera akoma nuk kanë dalë. Ndërto shëja ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem 10 Shënjat të cilat konsiderohen si shënjat më të afërta me kemetin Të cilat kënë shumë afër kemetit Dhe me ardhin e tyre do ndodhin shumë njëjarjet të mëdha në tok Dhe me ardhin e tyre kemeti është pran njerëzve Si që është gruaja në muajnë e nënt e cilat pritët në shdo moment për të lintur Kemë treguar në hutbet e kaluara për disa prej këtyre shenjave. Dhe kanë ngelur disa të, të tjera të cilat janë treguar në hadithe të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Për këtyre shenjave të mëdha, të cilat do vinë në kohën e fundit, janë tre fundosje toke të cilat do të ndodhin në vende të ndryshme të tokës. Transmetohet në hadithin e Hudhaife ibn Usaidit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Këmeti nuk ka përë të bërë Dere sa të shikoni 10 argumente Dhe të tregon dërë këto Të shikoni tre fundosje Një fundosje në lindje të tokës Një fundosje në përendim Dhe një fundosje në gadishu dhe në arabik Transmeton muslimi Kë hadith regon që të regon Qëto tre fundosje Janë tre shenja Të të njëtjit loj Janë tre shenja të cilat do ndodhin në kohën e fundit atëherë kur të ken filluar ngjarjet e mdhaja dhe të ken dalë shenja mdha. të mdhaja. Sepse profeti sallallahu alajhi wasellem ka treguar që këto 10 shenja, që një prej tyre të 10-ave është këto fundoset ose këto fundosit do ndodhin, kur të dalin njëra prej tyre të tjera do vinë njësoj si ruaza, të cilave kur ua pret fijen bien njëra pas tjetrës. Shukam për të ardhur një pasit dhe shenjët e shenjë mdha. Edhe fundosit që të ndodhën një në lindje, një në ferendim dhe një në gadishu në në arabik, janë një për i tyre të cilat dhe jenë përfujese në tjitën kohë kur daljë shenjët e tjera. Gjithashtu një për i tyre shenjët e shenjë të mdha, është edhe dalja e një tymi. Tym ose avull në Koran që odukhanë, Në për e përkëthem gjënëshim e themi duhano se tëm O nuk është duhani që për njerën sot normalisht Fela duhan të thot tëm I cili të zbes me qillih E do të bëjë Allah i madhëruar Atës si në dëshkim për mos besin të arët Ka thonë Allah i madhëruar Në Kur'an Fër të kibjoh me të ati Sëma ubi duhani mubim Të të prit Atë ditë kur qillih të siel një të të qartë Jëgë shën nëse Hada adhabun elim Do Kytu mi nëmë, dhe do bëhet për ta dënim i dhemëshëm. Kjo e jetë tregon për këtë të të të të të të të. Gjetarët ka rënë në kondratit, në koptimin i këtë ajedit, në disa kanë thënë në për këtër shëmë të të dhe mësërudi, që kytu ka qenë dhe ka, ka ndodhur në kone profetet s.a.a. Kondrat moshërikve të mekë, së mjëmë, këmë, këmë ndimë nuk është shumë i saktë, mendimi i saktë, mendimi i dytë, të cilin e ka treguar Ibn Abbasi dhe të tjerë për sahabëve, që ky tym do të dalë në kohën e fundit, atëherë kur të dalin shenjat e mëdha, është një prej shenjave të mëdha. Sepse ky tym do t'i përfshi të gjithë mosbesimtarët. Ndërsa ajo që ka ndodhur në Mekë ka qenë veçanë vetëm për mushikët e Mekës, vetëm për Mekën. E dyta, ky tym është tymi i vërtet i cili shikohet me sy kurse ajo që ka ndodhur për mushikët e Mekës është, siç tregon Ibnul Mesudi, Si ata nga uri e madhe u dukeshë sikur shikonin tym në qiell. Nga uri e madhe që ura një zi e madhe një vit. Kjo i nuk është ky qëllimi, mesa duket, nga argumentet fetare përkundër se ky tym nuk ka dalë dhe kur të vijë ai do të bëhet domethënë shumë, domethënë shumë i vështirë për mosbesimtarën në frymarrën e tyre. Transmeton muslimi nga e buhrerës se profeti sallallahu alejselam ka thënë: "Shpejtoni në kryerjen e punëve të mira, domethënë bëni sa më shumë punë po të mira përpara se të vinë gjësh gjëra." dhe ka tërguar mëndërto për para se të vitë dëgjali dhe për para se të zbrezë tymi. Kjo tërgojnë që këtë tymi në hëmë do të vitë në kone dëgjalit, në atë kohë kërët dëgjali, ose dhe dhe qarë ka sa i kohë, do të vitë tymi. Hadithën e transmiton imam muslimit, i dashur është transmituar në hadithën e bumanik e leshariut, se profetje sotën Allah, ka thënë, Allah i madhëruar, ju ka përrejmuar të reherë, por tymi acide do ta kapi besimtarin sigurt diet, domon një ftohi e leh për të ndërsa mos besimtarin do ta fryj dersa të dalë tymi nga të gjitha anët e trupit të ti, tij mirëpo këtë hadith edhe pse e kanë sak tësuar disa dietari, hadisit dopet, dhe nuk merr në bazë nuk çështi. Me të gjitha këto shenjësh vërtetuar në argumente të sakta dhe e do të vi dhe është një pre shenjave të mëdha dhe dhe jetë si në dëshkim për mosbesim tarët, dhe në dëshkim për ta, sepse në kohën kur të zvezë këtym, njerës në të kanë arritur kulmin e shkatërimit. Njerës në të kohët do kanë arritur kulmin e shkatërimit për këta rësue dhe Allah më dhururë zbetër dënim dhe këtën dënimi cilës dënim për gjithë shën për njerësit. Gjithashtu, zbrite e këtytymi tregon për një lojnë ndryshimi në universë. Fillon domthonë për vetë shenjat që ndodhin në tokë, që do, dal gjali, do dal i, sali, salatu, salam, të dalë të xhali, ne dalisai sa i saatu sallam për ta vrarë ato, do ndodhin ngjera të cilat do jenë ndryshuese edhe për sistemin e përgjithshëm të universit. Edhe zvit e këtij tymit është një dukuri e tillë që është dukuri domthonë e e pazakont për njerëzimin. Gjithashtu një prej shenjave të mëdha është dalja e një kafshës, e një kafshe e cila quhet dab, dab në arabisht kafshë e ka qytur Allah subhanu wa ta'ala në Koranet dabbe thot Allah i më dhurur për ta u e dha waka al kaulu alejhim akhrajna le un dabbeten minel ardi tu kellimuhum en nën nase kanu bi ajatin a la juqinun në surën nëmel thot Allah i më dhurur dhe kura ta ta meritojnë në dëshkimin ne do të nëzirë më atyre një kafsh nga toka thot tu kellimuhum të kelimu hum këshu është një këndim, këndimin tonë një këndimin ditua te kelimu hum te kelimu hum do të të uflet atyre kurse te kelimu hum do të uvej atyre shenj edhe dhe dy jenë këndimet sakta edhe dhe dy e kuptimit që tërgon dhe, dhe dy e kuptimet janë të sakta thot emnen në se kanë ubi ajati na laju kinun kjo, kjo kafzë do të flasë njezë do të tregoj atyre që ata nuk kanë besuar e jetat Allah dhe nuk kanë sigurë në ta Edhe do të, të zbresim lolojmë do këto llojë ajeti, do të sill këtu lë kafshë si argument për njerëzit që ata nuk kanë qenë besimtarë, edhe kjo kafshë do të vendosë si atyre vulën. Nëse janë besimtarë besimtarë, nëse kanë qenë mosbesimtarë, mosbesimtarë, vult të qartë që do të shikojnë gjithë njerëzit. Gjithashtu do të flas aty do të thot aty domun ato që u përshtaten aty njerëz në atë kohë. Transmeton Muslimi, nga Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Tre gjë kur të dalin, nuk i bën dobi as kujt më besimi, përderisa nuk ka besuar më parë ose nuk ka vepruar punë të mira në imanin e tij. Kto tre gjëra janë dalja e diellit e perëndimit. 1, e dyta është dalja e dxhalit e treta është dalja e kafshës. Dhe ky hadith tregon që linja e diellit e perëndimit, dhe dalja e dxhalit, edhe dalja e kafshës kanë për të qenë në kohë po thuaj se të barabart ose të njashme në nga mërshin po thuaj se në gjithë në kohë pra ndaj dhe thuaj në hadith që kur dhe dalin të të të reja nuk u bëdhë më dobi njeri u besini gjithë shumë trasmetot në ima Mahmedi trasmeton nga ebu mamën se profetis s.a.a.s. ka thën do dali kafsha dhe ajo du të vendosi njerës e shenjë në hundën e tyre, mos besimtarve Edhe do shtohen këta njerëz që i kanë shenjat e hundës. Derisa po të shkon një person për të blerë një deve dhe i thon dikush prej kujt e bleve, po të bleve prej njërit prej atyre që kanë shenjën e hundës. Ai shoqërohen këta njerëz. Do të vendosni na gjithë njerëz këto kafshë dy njerëz, besimtario jo besimtar. Tregonni hadithinë që besimtarit besimtarët do të zbardhës fytyra mbasi të vendosë shenjë në ballë këto kafshë Kurse mos besimtarit do të vendosë shenjë në hundë, edhe do t'dallohet që ky është një mosbesimtar. Gjithashtu transmeton nga hadithi i Abdullah ibn Amr ibn el As se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Shenja e parë e cila ka për të dalë është lindja e diellit nga perëndimi. Më pas do dal kafsha para njerëzve, para dite. Edhe cila do prej këtyr të jetë përpara tjetrës, tjetera ka për qen pranë saj. Domethënë profetullahi më thonë ati nuk e pret të sigurt se kush do të dalë përpara, akafsha apo do lin diell nga perëndimi. Por cila do të dalë prej këtyre dy tjetra është afër saj, domethënë tregon që këto shenja janë shumë afër njëra tjetrës, pothuajse në njën kohë dhe medaljen e tyre të, të dyjave njeriu nuk e panohet më Imamin. Edhe ky hadith Jesu tregon që një prej shenjave Të mëdhaja të kamelit është lindja e diellit nga perandimi. Edhe këtë ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, thuajmë të dhëruar, "Jo me etiba allahu ayati rabbik la yanfa'u nafsen imanaha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi emanha khaira." Atë ditë që do vinë disa ajete të Zotit tënd ose një prej ajeteve të Zotit tënd, argumente të, të Zotit tënd nuk i bën dobi njerëut imani i tij përderisa nuk ka besuar më parë. Ose nuk ka vepruar punë të mira në bazë të imanit të tij. Kjo ajete është në nam dhe kta ajete ka shpjeguar vetë profeti sallallahu alaihi dhe selamu në hadithe të cilat tregojnë që këto flitet për daljen e diellit nga perëndimi. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Buhariu se profeti sallallahu alaihi dhe selamu ka thënë: Nuk ka për të bërë kimeti derisa të lind dielli nga perëndimi dhe kur të lindë do besojnë të gjithë njerëzit, të gjithë do bëhen besimtarë. Por kjo kur të ndodh atë ditë nuk i bën dobi njeriu besimi përderisa nuk ka besuar më parë. Gjithashtu është transmetuar në hadithin e Budherit dhe ky është një hadith i gjatë, në cilin të cilin tregon profeti sallallahu alajhi wasellem çështjen e lindjes së diellit nga perëndimi. I dốt profeti sallallahu alajhi wasellem e Budherrit, edhe ky hadith Tërgohet, ose ka qënë në meke, ose në medine, edhe të pëthusë janë një dhe një dhe në vij, du më thënë, në lidhë me lindë në më përëndime, në pëthusë një dhe në vij. I ka thënë profetis, sënë Allah së në në budherit, o e budher, a e diti ku shkon djeli, kura i përëndon? I ka thënë në budherit, Allah dhe i dërgu e ti, sënë Allah së në më dhe në dhe në. Tha, a i shkon, pos i me leje e Allahut për të lindur për sëri, edhe i jepet leje, edhe lind nga lindja, dhe jelësa kur dvi dita e duhur, do t'i thuët këtheon brapsh ande nga kja ardhur dhe nuk do t'i jepet më leje për të lindur nga lindja dhe do lind nga përëndimi. Këta hadith e trasnotanjë më në Bukhariu, muslime, Budaudi, Tirmidhiu dhe tjërsh hadith mëse i njohur dhe mëse i sakt. Dhe këj hadith të regon në disa gjera. E para gjë që lindja e djelë nga përëndimit do të ndodhë. Dhe kjo bje përpullë thje me hadithit që të regon, të cilat të regon që kjo është një përshenja në të më dhatë kja metër, që kur të ndodhë, nuk ka për t'jë bërë më dobi një rjutë në besini. Gjithashtu këj hadith të regon në form të qartë, që djelë e shajit cili rëtullot rëth tokës dhe jo toka rë si shpretendojnë mosbesimtarë të cilët në të vërtet janë gjinjeshtarë në pretendimin e tyre dhe kur nuk e kanë vërdetuar do të dhe kur nuk kanë mundësi të a vërdetojnë do të lojgjeje. A e se një i për tyre një filozofë amerikanë bashko orë thotë nuk kanë mundësi të a vërdetojnë do të ta këtë lojgjeje dhe mundë që rëtullim në tokës rëdhjelit sepse që të a vërdetojnë të lojgje duhet dhe dhe dhe shkrejt jashtë universitë dhe këtë lojgje se bëndot n Dhe kjo është një çështje shumë e thjeshtë, nuk është çdo moment për ta seriozuar, edhe kemi seriozuar edhe të tjerë që mbaden msimin për to llojë. E rëndësishme është se hadithet tregojnë që dielli lind nga lindja dhe perëndon nga perëndimi dhe pastaj fillon rrugën përsëri. Kurse këta kon nuk lind nga lindja dhe nuk perëndon nga perëndimi, por toka është ajo që rrotullohet nga perëndimi në lindje sipas tyre. Dhe po qesën do bësojmë që toka është ajo që rrotullohet në të vërtetë. Dhe jo dielli Në të vërtet në kemë përje shtruar hadithin e profetit s.a. Dhe jetin ku arnorë në të cini ka thënë Allah i më dhëruar Ua shëmsu të gjerili mustë të kërri lëha Dhe jetë tjilë dhe janë të shumëta Thot djeli vrapon për në vëndë qëndrimin e ti Dhali këtë të këdiru lë azizi lë alim Dhe kësh për saktimi i kërnarit të ditujt Për saktimi Allah i suha në taala Dhe vetë profetit s.a.a. ka shpiguar dhe ka thënë që A është momenti kur ai shkon poshtë arshit dhe bën sechë? Këtë pjesë të hadithit që thotë se dielli shkon poshtë arshit dhe bën sechë dhe disa njerëz e kanë parë problematike dhe ju nuk e kupton si ka mundi si dielli shkon poshtë arshit kur dielli është këtu dorëllollat dhe merr në qarq gjithmonë. E para gjë që themi ne është që kjo është çështë gajbi. Edhe besimtarit nëse nuk e kupton diçka me logjikën e tikë nuk do thot që e nuk të thotë se ai nuk do ta besojë atë. Më parë, e dyta Në hadith thuhet që dielli shkon poshtë Arshit dhe nuk thotë që nuk thuhet që shkon pran Arshit, pran Arshit. Nuk tregon që ai ndryshon distancën e largësisë nga Arshi. Por thuhet shkon poshtë Arshit. Për këtë arsye ne themi domethënë që kuptimi i hadithit është që toka, siç është rrumbullakët, kur dielli shkon në perëndim, bëhet janë në perëndimin e Arabisë Saudite, të sepse aty ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka shprehur këtë ide. I ka thënë, a e diti kërë shkonë dillë, kërë përëndonë në vëndonë në linje me ne. A i dhe të shkonë dhe i bënë sesh dhe Allah. Dë më dhe, kërë kalon nga ana tjetër, që i bi që është 3-4 ta uj. Që nuk ka, dë më thënë, po të shikosh në vëndonë një globin, dë shikosh që anë e kundër dhe me kësë, po thujë se është anë e që ka vetë ujë, shumisë se është ujë. Kërë shkonët anë, devëtimi çaban po dhe me bërtën më amur që është 107. Edhe kë i biçi të jetë qendra e arshit. Dhe kur ndodhem në këtë pikë, dielli bën sër çdo Allahut ashtu siç di Allahu i madhuesi çdo ai, ne nuk e dim. Sikurse çdo gjë i bën sër çdo Allahu dhe ne nuk e dim se si i bën sër çdo Allahu. Edhe pemët i bën sër çdo Allahut, edhe kafët i bën sër çdo Allahut. Edhe në një, një transmetim të këtij hadithi thuhet edhe kur dil i linë për sëri, njerëzit nuk shofin azjetë të cudishme të ka i. Nuk e kuptenu si si i bërë i sejtë dhe më thënë. Këshu të regod në një transmitim të i hadithin. Kjo të dojtë që dil e kur ndodhe në anën tjetër, është paralel me qabën, paralel me bejtën ma amor, bje në sejtë dhe Allahusë, dhe i merleje të linë për sëri, po ja. dhe, dhe kjo bërë për ditë, dhe e se kur dhvi momenti duhur, ti thuat kthehu ande nga ke ardhur. Edhe lind pasa kthehet mbrapsh dhe lind nga perëndimi. Kur lind nga perëndimi ta shohë të gjithë njerëz të gjithë njerëz do bëhen besimtar. Por nuk u bën më dobi besim. Dhe nuk na ka gënjyer Allah i madhëruar. Dhe as profeti i ti, tij sallallahu alaihi wasallam kur na ka thënë që dielli është ai i cili lind edhe cili përendon, dhe i cili perëndon veçë do kthehet. Që tregoj që kjo është trajektoria e rrugës vjetë. Dhe jo si ai që pretendojnë mos dusin fare që dhoni dielli dikur thoshin nuk lëviz fare, do kjo bën kundërshtim me Kur'anin në formë të qartë. Më mora pas safton lëviz, por lëviz rreth qendrës së galaktikës tonë. Sipas pretendimit tuaj që këto janë gjitha janë iluzionet e tjera që nuk janë vërtetuar dhe nuk kanë shans të vërtetohen dot. Sepse ata nuk kanë shans të vërtetohen dot gjëra më të thjeshta se kjo, e jo të vërtetën do të lëgjë. Allahu më dhuar ka thënë Kur'an Po më e shahitëm kërka e qiellave dhe toke. Nuk i bëra unë ata dëshmitar të krijimit të qeve dhe topas. Si ka bërë Allah dëshmitar mosbesimtarat? Ata nuk kanë as të vërtetën do të llojëje. Nuk kanë shans të kë e parnojnë dhe vet kokat të tyre. Ka shumë shkencëtar sot që e parnojnë se nuk është e vërtetë thotë që toka rrotullohet rreth diellit, nuk është e vërtetë, është gënjeshtër. Mirë, po kjo lloj ideje nuk nuk duan sot bota për endimor të shfaqis e që kjo hedhë po është laicizmi në tyre në që po që se vërdetohet që toka është në qende të universit kjo do të po që toka ka një interes të veçantë ka një loj ka një loj veçori të cilin se ka as një gjenë universit dhe kjo të regonë projektset e një zote për dhe se vetëm të toke cilin që ka një qende të universit jetë toka në vetëm të kjo njerëz Atëri bidën që këtu pasa një loj, paska një lloj paska një lloj domethënë veçorie të veçantë. Një lloj do bie veçan që nuk i gjsonas gjithë tjetër dhe kjo tregon që këtu ka një përkujdesje hyjnore. Ndërsa nëse ledo themi që toka është një cep i cept universit, një cep galaktikës, në po dolën nga toka nuk e gjen më si pretendojmë iluzionet e tyre që ata kur nuk kanë dal, kur nuk kanë provuar dhe nuk kanë shans ta dinë to më gjëje, por thjesht vetëm mashtrojnë njerëzit. Ma në të këtyru ideve Thëmë po dole në toka Nuk theesh do të ma Dë gjithë të se në vërteta Profetës sërim thët Dieli e shëjësini lindë dhe të përëndoj Edhe pastaj do lindin nga përëndimi Gjithashtu treko një hadis Që kur dieli të lindin nga përëndimi Do në byllët porta e të ubes Ka thëmë profetës sënë Allah Sëllim Allah i madhuruar ka vendohë surë në përëndim një port, e cilë është e gjërë 17 vjetë, për ta u bënë, për për përndimin. Ajo nuk mbyllë dhe deri sa të lindi djelë nga përëndimin. Nuk mbyllë dhe deri sa të lindi djelë nga përëndimin, dhe kur të lindi djelë nga përëndimin, në bjullë kjo port, dhe nuk u parno më përndimi më askullit. Dhe e sa të bërë këmeti. Kështu që kjo shenjë, është prezejë e të mëdha e cila do të vijë dhe kjo tregon për një prej mashtrimeve të mëdha në cilën janë mashtruar njerëzit sot. Sigurisht se janë mashtruar për shumë gjëra të tjera si për vajtin hënë e tjera të tjera në radhë, të cilat janë mashtrime që sot këta i përhapin mosbesimtarët, por duhet t'i treguar njerëzve që ata janë absolut të paarritshëm në radhë për të nënshtruar njerëzit në, në pushtetin e tyre mashtrues dhe që është më drejt si një flus saponi. Kjo është arsyëa dhe kjo shqëllimi për se të nëzirin gjerët të tila dhe besimtari për para Koranit dhe sunetit profesion sëmë nuk vendosë asë gjë. Po që e se ne jemi besimtar atër e që ka thënë allot dhe gureti është e vërtet. Kërse e që thënë mos besimtarët është e pa vërtet. Po që e se mos besimtarët duen besuar në këtë qështi sepse ata bazohën në shkendës bazohën në gjërë se A do të them mrekullis që ka dhënë profetit sallallahu alajhi wasallam më shumë dhajë se sa shkencë e dyre. Mrekullis që ka ka, ka pas profetit sallallahu alajhi wasallam më shumë dhajë, nësa ata sot kanë shtypë avionin që mund të nin njerëz të dërguar Allahu subhanahu wa taala ka iqur Miraj në që, qjellën 7. Si për qjellën 7. Dhe ka iqur në një kohë rekord e cila kur është kthyer, kur është kthyer në shtatin e tij që ka shkuar në mbetun e Mekës. Pasi ka shkuar qendë e parë, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ka biseduar me Allahu subhanahu wa taala. Ka qenë në xhenet, ka biseduar me profetin më radh. Është kthyer e gjeta kërvatin tim të ngroht akoma do më thëmë si pas dimensioneve kohore kërvatin ngroht 10 minuta është lagu njësej po që e se këta që kanë të besuar shumës dhe pse mund besim tarë dhe pse nuk ka best e ka të dhe mund gjenjë mund shvifin atëherë profezo sënë ka se mërkullim më dha dhe nuk ka gëjyrë në iher njerëzë që para islamit dhe herak liu E pyetë te Bussofiali dhe i thot, a ka pas gënhyur ky person përpara? I thotë Bussofiali nuk ka gënhyer. Pastaj i thot, pasta thot unë të pyeta, Agjentin më thê jo. Dhe un po them, nuk ka se si ta lë gjënjestrën para njerëzve dhe dinje për Allahun. Gjithashtu profetët nuk ne kanë mashtruar, kur na ka thënë djalli është ai i rrotulluar dhe jo toka. Kështu që nëse ne do të vim rrotulluar toka, atëri biqë dërgon me Allahu do ka tregu njerëz diçka të pavërtetë. Ku u thot se dielli lind nga lindja e pranoj nga perandimi, pastaj merr leje përsëri për lindur nga nga perandimi ose në radhë, hadhir që që dihet. I biçën na pa sa më shtruar atë. Pasëjimi e këtë gjimjet që nerva sipas idees së mosbesimtarëve, na pa sa më shtruar duke na thënë që dielli lind nga lindja e pranoj nga perandimi, por që ka tokë ajo. Edhe me gjithë të shëndosh, ka thonë toka rrotullohet rreth diellit, rrotullohet rreth vetës bënë edhe katër rëdullime tjera. Rëdullime rëzvetës është me shpeci 1670 km në orë, dhe djelit është me shpeci 180.000 km në orë, e me gjithë të në nëngë dhje ma zifare. A ka mar shtrim më të masa kërë dhe verëbri më të masa e verëbri e jo? Ti tjesh makinë, hypsi për makinës, mos të fudë bërë në gabinë, hypsi për makinës, e tëhesi makinë e me 100 në orë, ka mundësi e rët Potësi po po po me 3 kilometra në orë, potësi me 100 kilometra në orë, potësi me 108.000 kilometra në orë, potësi me 1 milion sa me 800.000 kilometra në orë, siç e përshkruajnë ata që ky është rrotullimi që bën Toka rreth qendrës së galaktikës tonë, edhe gënjeshtra, edhe mashtrime të tilla të cilat nuk kanë fund për të futur njerëzën në një lloj iluzioni, edhe për t'i larguar ata nga e vërteta e fesë islame. Ne në të vërtetën tonë nuk kemi nevojë për mosbesimtarët dhe as për shkencën e tyre por të njoftur të vërtetën që ka ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu Allah i madhëruar e ka zbritur Kur'anin udhim. Dhe kur ka thënë Allahu i madhëruar dielli është ai i cili lind veçë përendon, dielli është në të vërtetë, nuk ka mundësi të toka. Prandaj mëzër, ky hadith është një nga argumenteve të qarta të cilat të tregojnë të çështje. Dhe të tregojnë një prishje të madhë Edhe kur të dalin e vërtet e djallë nga prendimi atë do ta besoj gjithë njerëzit, kështu siç është në të vërtet. Por atëherë nuk u bën më dobi ky besim. Dhe kjo është prova për gjithne, që të gjithë që Ç'i koha All-lui Madhur për zemrat tona ne a vlerësojmë më shumë Kur'anin apo vlerësojmë më shumë fjalët e mosbesimtarëve. Dhe pasa të dalin shëh çdo gjë, çdo kush do të sporvohet. Çdo njëherë për njerëz do sporvohet, pse All-lui Madhur po donte i bënte mosbesimtarë që ata mos shprehin asgjë në kundërshtim me Kur'anin për i ka bërë spravë, si kurse dhe gjallit e spravë, për shikuar kushe i cilë e beson Allah më të vërtet, dhe nuk dyshon atë që të të të allahu, dhe ajo është mësë e vërtet, dhe ajo është mësë e vërtet, dhe logika e përnon, ma dhja dhe vetë ne me së të të të në shofi, me shikëm dhja dhe gjëllim të edhe për endong të e. Faqë kjo është një përshenjëm të kemetit, me ardhin e sajmë Dhe kjo është një parelejmërim për njerëzit që ata të pendohen për para se të dikë moment për para se të dë dëbjullet por të atobes kush pendohet për para kësaj pendimit i shi përnuar kush nuk pendohet për para kësaj kohë pendimit i nuk përnuat më nëse ka qenë gjunaf qarë gjunafet e ti nuk përnuat më në, në, në, nëse pendohet për tyre nëse ka qenë mosbesimtar nuk ka se si të shpotoj më për i zjarët dhe gjahenemit ed sepse këtu mbjullet porta e tobës, mbjullet porta e pendimit, dhe nuk kamë këthim për njëzë mbrapësh, ku se Allah në më dhe uart në mebër atyre që pendohon, për parës të të vi, vdekja dhe parës të dalikë është një. Më bërët, salatu, salamu, ala rasullu, ala anjë, ala sahbë, i shmërin, më bërët, Edhe shenje e fundit për shenje me të kametit Pas të cilës Nungelet për njerëzit Vetëm se Rënja e kametit Edhe ndodhismë Më më dështore në univers Shenje e fundit thash është dalja e një zjarri I cilin dhe dali nga jemeni Në i hadith thua që dhe dali Nga thelsit e vëndi që atë adani Në i trasmetit Thua dhe dali nga hadramot Një në dy vëndin jemeni Por ja tu do dali ky zjarr, edhe passe do shpërndahet në gjithë botën. Edhe do të shtyë njerëzit dhe do ecim ata derisa ti grumbulloj ata në shabb. Në tokën e premtuar, në vendin ku është premtuar që atje do bëhet kameti mbi të gjithë njerëzit dhe aty do ndodhë shkatërrimi i madh dhe pastaj do ringjallën njerëzit mbasaj. Transmetoan hadithun Hudhaif ibn Usayd se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe shenja e fundit është zjarri i cili do dali nga Jemeni i përzej njerëzit por tek vendi i bashkimit, ture. bashkimit ture bët, një, të tyre, bashkimi i tyre do të mos pastë të bëhet bie kameti mbi ta. Transmeton Muslimi. Ministrasi dini thuat se ky zjarr do dali nga Aden. Aden është një qytet që, që ndodhet sot e kësaj dite me këtë emër në Jemen. Transmeton Buhariu al-Muslimi, nga Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Do grumbullohen njerëzit në tre forma. Disa prej tyre Ja njërës pasani kam pasurit dhe i hypin kafshëve të tyre Në atë ko do këtë kafshëve Nuk do këtë nuk do këtë në mjetët si sot Do të hypin dheveve të tyre Kanu shimi me vete dhe ikim Me qef Edhe me frik në zjarëve Të tjere thot dhe hypin 2 veta një dheve Ose 3 veta një dheve Ose 4 veta më radhë një dheve Ose 10 veta një dheve Edhe ata të cire nuk kan Ata thot dhe esin kam Edhe ku ndalojnë dhe në zjarëve të Kur flen, fle zjarre me ta. Kur gdhien, gdhie zjarre me ta dhe kur ngryen, ngryen zjarre me ta. Ende kush jenet mbrapa e hazjarri. Transmeton me Buhariu. Që zjarri do të përhapet, do fillojë nga Yemeni, do përhapet në të gjithë tokën dhe do do të mbledhë njerëzit, do të grumbulloj ata në vendin e Mahsherit, në fushën e Mahsherit, tyre mbi, domthon mbi secilën do bëhet kamette dhe bëht, kameti, edhe aty do skatron ditë njerëzit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë hadithin e saktë Njerëzit më të qujit të Allahut e mëdhuruar janë ata të cilët i kap këmetin e gjallë dhe ata të cilët adhurojnë vamat. Kështu që ata njerëz cilë të cilët do të i kapin këmetin e gjallë, ata janë krijesa më të qujita tek Allahu. Për këtë arsye ata do ta përjetojnë këmetin e gjallë, do të përjetojnë të merret e këmetit dhe do jenë ata të cilët do ta shijojnë në ditë, plus Allahu i mëdhurt mos na bëjë për këtyre. Dhe mësimi kryesor që ne në nxjerrim për këtyre është oh vlezër që besimtari duhet të përgatitet për ditë. Sepse edhe nëse nuk e kapin shenjat e Qiametit, dhe nëse nuk e kap Qiameti, Qiameti i çdo njeriu të vjen kur ai vdes. Transmetohet që disa fshatarë shkojnë tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thonë: O i dërguari i Allahut, kur do bëhet Qiameti? Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam shikon njërin prej tyre që ishte me i vogli dhe i thotë: Dhe i thot: Kur të vdes ky, ju të gjithë u është bër Kemeti. Kur të des ky thot, kur të rish ky do të shkojmë moshën vjet do të des, ju të gjithë u është bër Kemeti. Dhe ka pasur qëllim profeti sallallahu alejhi dhe sellem që ju të gjithë u ka ardhur vdekja. Dhe kjo tregon që njëri po vdish për të është bër Kemeti. Po vdish njëri është bër është bër Kemeti dhe vdekja është shumë afër njerëzit. Nuk ka njerëj që e di se kur do vdes. Mos vdesesh tani mund të thosë pas një ore, mund të thosë pas një viti, sa e sa njerëz ishin të smurë dhe jetuan gjatë dhe sa e sa njerëz të shëndosh vdesin pa parafunie. Për këtë arsye besimtari i pa apo nuk i pa shenjat e vdekjes i mbriti apo nuk i mbriti ato ai duhet përgatitet për takimin e Allahut, sepse me vdekjen e njeriu për të zgjur këmeti dhe të dal para Allahut dhe pa llogëri, pastaj let shikojë, sepse ajo që do ta shpëtoni vetëm puna e ti, puna e ti e mirë, kush ka bërë mirë let falënderoj vetëm Allahun, dhe kush ka bërë keq, se qortoi vetëm veten e tij, sepse vetëm vetja e tij është ajo që ka futur ato të këqija, dhe për këtë arsye, njeriu i keq do meritojë dënimin. Qus Allahu në madhëruar, na bëj për e atyre që përgatiten për ditë. Qus Allahu në madhëruar, na i hapi syt dhe na largoi shkujdesin dhe gjumin e shkujdesisë. Se Ëvërteta është vëllëze, është vërteta që njerëzit sot i kanë mbytur një gjumë të thellë për shkak të dashurisë së madhe që kanë për këtë jetë dhe kanë harruar hetin. Ë kanë harruar vdekjen, e kanë harruar takimin me Allahut. Ata mendojnë për çdo gjë, vetëm për vdekjen nuk e mendojnë. Mendojnë për çdo gjë. Përpiqen të përfiturojn çdo lloj gjeje dunjas. Edhe vdekjen e vetë vdekin, vetë të tjerëve e përfiturojn, vetëm vdekjen e vet do të turin ku përfiturojn. Ku i thua do vdesësh pothuaj. E mendon që mund të vdesë diçka si ide të përgjithshme, por thotë shumë larg. Ja largon shejtani. Për këtë arsye, besimtari vërtetësh ai i cili përgatitet për, për ditën e gjykimit, përgatitet për, për momentin që do të takojë Allahu subhanuhu te ala, e shikon vdekjen e tij afër dhe jo larg, sepse shikimi i vdekjes larg është një prismundje që kap dhe ka kapur shumicën e njerëzve. Siç i ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selemu Abdullah ibn Umrit, Kën fit dunja ke enne ke garibu në uabi rusebib Njeton në dunja si kur je i huaj ose kalimtar Kalimtar ose i huaj dhe të thot që njeriu Kur është i huaj ose kalimtar një vënd Nuk ndërton në të kështia dhe për tjetuar gjatë Sepse e di që pak Pak dhe qëndërin të Për ne i shkohri një hi e qëtës pak të dhe lërgoat Për gatitët I them të gjërën dhe sepse në basë të disa e mundu duke Këtë shenje që e lërgë Pë Edhe nuk na kapi neve, kemi kohë, ne këtë mund ta shpjegoj disa njerëz në gojën e tyre, po mund ta shpjegoj se ka kohë, ka kohë e rëndësishme që ne duhet duhet të, të punojmë për dynjan. Disa mund të transmetojnë një hadith të gënjeshtë. Është një hadith gënjeshtë që transmetohet nga Judhe për pleqshve, që thotë: "Puno për dynjan tënde sikur do jetosh për herë, dhe puno për ahiretin tonë sikur do vdesësh sot." Por ky është gënjeshtë, ti nuk është e vërtetë. Se në të vërtetë Po qesë njeriu punon për dunjën atë sigur do jetë i përherëshëm. Nuk ka mundësi të punoj për herë që do vdesë sot. Kto dy ide nuk përputhen. Po qesë një person punon për herë që do vdesë sot. Kjo lloj pune edhe ky lloj besimi që do vdesë sot, aty ka, ka për të turbulluar dashurinë e dunjës. Dhe s'ka një, ka për të prerë krah, s'ka pas, nuk ka për të pas mundësi dhe as dëshirë punuar për këtë dunjë më. Dhe nëse një person punon sikur do jetojë tërgoz dunjën, ai thotë do Lajm shum vdekje, lajm shum llogaria, s'ka problem, i thonë shejtani fund në gjumë se mendosh përsëri, ke kohë, ke kohë, sikurse i thot njëri kur është në gjumë, flitë pak se ka kohë për të arritur sabahën, derisa kur të kur ti dal gjumi i ka dal edhe sabahu. Kështu janë njerëzit, njerëzit janë në gjumë, kur të vdesin do zgjohen. Tusallahu alaihi ma dhuarta mbi për ato tyre, të cilët zgjohen përpara vdekjes, dhe jo për ato tyre të cilët zgjohen mos vdekjes. Sot nuk ka më dobizimi, atëri për të njerëz vetëm dënimin ose ajo që kanë merituar për Allahu subhanahu teala, lutja e madhëruar të na mbyllt jetë me punë të mira me fjalën la ilaha illa Allah dhe na bëj për njerëzit për mushin tek ajit nëse kam ditë.